Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Sziasztok! Sziasztok! Ez a hármas könyvelés 28. Ez már ilyen make című adása. És hogy miért arra majd rájönnek a hallgatók Igen, nem, nem, nem magyarázkodunk mindenki. A, a világ szélék van szétcsúszva, ilyen el, mint a barracoknak, mert valami csak lesz. Sárkányok esnek az égből, meg ilyenek. Igen. Júj, meg jó, új, te jó Isten! Na majd meg tudom, Előtte itt a Gabi mindenfélét promózni akar. Ja, igen, igen, igen, promó. Már nézem is, hogy miket is akarok. Két dologat. És akkor teheted, hogyha promózott eseményeken meg promózod a hármas könyvelést. Ez, ez természetes, tehát én akárhova megyek, mindenütt promózom a hármas könyvelést. Ugye ezzem maga, mint egy mint szendvicsember a papírok nélkül, azok ott vannak bent. De van egy sandwich. <hállt> <hállt> Az új, szuper, ős, a szendvicsemben. Öh... Azt mondja, hogy SF Portal Meetup lesz méghozzá február honyadikán? 27, nem. Február 10-én lesz, nem látom, hogy a, kírás... kírás a, a kírásban. a benne, de én most így fű alatt elárulom nektek, pult alól a dátumot a kilencedikén. Tehát jövő hét. Igen. Igen, és nagyon-nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik, mert hogy kiadókat hívtak meg a szervezők, Atasztra, Agavé, Galaktikatúan. És akkor arról mondanak, beszélnek, hogy mik a terveik, főleg a könyvkiadásról, de engem minden más is igazán érdekel. Például a vacsora terveik. Tehát így van. És e, hát szerintem ez a kis közösség, a kis Science Fiction közösség, amely folyamatosan tépázódik, ez, ez, ez még a legjobb rendezvénye. Nem, nem a legjobb, amúgy is a legjobb. most már ebből nem jövök ki, de Csenisen én... pirulok. De el, előre elmondom, hogy ez, ez most semmi közöm nincsen. Én éve elején hisztisztem én nagyot, hogy akkor ne az legyen már, hogy minden Meetup az én kezelmem megy keresztül nagyon nagy százalékban. Ennek megfelelően szólt John hogy akkor ez lesz a program, és már össze is szervezte. Úgyhogy nézőként fogok elmenni, meg nyomogatom a Space-t majd az előadásokon, a, hogy ugorjon a PowerPoint- <síthat> Ha akarod, És, és forralbort lehet ökatostak. fogyasztani közben, ugye? Például. Azt hiszem egyébként egy kocsmányi dohányzó, de, de amikor mi ott gyűlünk, akkor általában ki jelenteni, hogy az arra a teremre ez az. igaz. Úgyhogy akár még jó is lehet. Uh -huh. Hát vagy egyébként ez a bobeknek a más, és a saját spéci megvalósítása a dohányzásra, hogy ezt olvastam, hogy ott van hátul egy ilyen fóliás kertjük, és azt kertnek nevezik, ezért ott lehet dohányozni, tehát úgy tekintenek rá, hogy az nem, nem a, az épület. Janus gyanús, de... hogy mit növesztenek, vannak ilyen nagyon erős lámpák, is, a... Hát, a én én őszinte, szóval semmit nem láttam, úgy keprázott a szemem, de e, mindegy, de hát, lehet, hogy a, csak azért, mert lehet, hogy a is ezt is ezt így meg tudja valósítani, hiszen fent van egy ilyen ö, sátor, sátor része neki jól ha jól emlékszem. Van, van egy kert része pulttal. Pulttal van. Ott van az összes pult egyébként nyáron. Na mindegy, ez egy izgalmas kérdés egyébként. Nyilván annyira egy drága, egy porololtó. <gül> Semmi se drága. És a másik, amit promozok, az pedig a másfél millió lépés Magyarországon című filmnek a megcsinálta pár elszánt ember az omázsát és végig ment ezen a túrán méghozzá, úgyhogy fel lett darabolva a túra különböző szakaszokra, és akkor az emberek ö, adták egymásnak a kisizét doxikat, esetenként a laptopot vagy a, a bélyegző fizetecskét én egy kis szakaszt itt Budapest környékén mentem egy naposat és annan tudom, hogy hogy történtek a dolgok, de például, hogyha csak vitte magával az ember a saját jegyzeteit, és saját maga rögzített a jegyzeket, az is elegendő volt. A lényeg az, hogy mindenkinek azon föl, hogy meg kellett tenni a kis szakaszát, még egy kis blogposztot is kellett készíteni a fotókkal, és többek között paraméter volt az is, hogy a filmből vett elemeket próbáljuk felfedezni a jelenben, és számtalan blogposztban a Dana Nao is szerepel. És ezt készültem most e-book formájában. Én ezt úgy élőben olvastam anno mikor, mikor mentek ezek a kirándulások, és tényleg nagyon szórakoztató. Úgyhogy én is tudom javasolni. Igen, számtalan érdekes. Például a atya volt kollégám, na, végigment egy ilyen háti gyerekes ö, túrán, és erről szól az ő cik, hogy milyen egy kicsi gyerekkel túrázni. Szóval számtalan hasznos dolgot megtapasztalt az ember. Stefan, ha jól emlékszem, a szabad ég alatt alvásról amikor a hackerspészesek tették meg a saját kis szakaszukat. Az egyébként annyira jó. Mi majdnem végigjártam a kék túrát, hiányzik a cserhát. És, és amikor a végén már annyira eltrógaradtunk, hogy hát a nyári túra, akkor arra már nem kell vinni, csak mondjuk két fejenként egy sátra, mert úgyse kell. És akkor jöttek én egészen elképesztő a dolgok, hogy mondjuk lehet mondjuk a aludni, hogy olyan lehet pingpong alatt, mert éppen esik az eső. Fest festőnél onnan bármiből lehet egyébként sátrat csinálni. <Szor> Azt pedig igen, bárhol lehet szerezni vidéken is, mi? Igen, oh, igen. Kis, kis foglal, nem nehéz Igazából nem is az a kérdés ilyenkor, hanem hol a vidék, tehát hogy amikor túrezik az ember, akkor már nem a település elérése a cél. Ott már ott a kocsma, tehát az általában beengedik az embert, vagy a templom. Nem mindenhol. Nem, egyébként igazad van nem. V vannak annyira oljas falvak, ahol nincsen kocsma, ez tehát tényleg a, a végek vagy ilyen jóra való emberek és a berúgási időszakjukat azt ilyen, én én reggeltől lezavarják kettőig és, és, és nevelik az embereket hogy menjenek haza, amikor már berúgtak és van, volt olyan helye, ahol tényleg este nem volt nyitva nagyon, vagy, vagy pedig délelőtt nem volt nyitva, dolgozzon annak művésztek, hogy találtunk olyan kocsmát ami meg a gyári munkáshoz volt igazítva vagy olyan munkáshoz tehát nyitva volt a nyolcas munkkezdés előtt mondjuk egy másfél óráig meg utána négykor kinyitott megint. Nap közben is felesleges. Még így a kirándulás témához mondanám, hogy nemrég olvastam pár hetet tényleg a Bill Bryson nevű remek írónak Walk in the Woods című könyvét. És attól is teljesen egy kedvet kaptam a kiránduláshoz, meg ettől a blogtól is, de azért nem biztos, hogy megvalósítom. Én annál kényelmesebb vagyok, úgyhogy ez az e-book, ez talán elég is lesz. Á, nem, ki kell próbálnod. F Főleg, hogyha még csak ilyen lábvizes túrára mész mondjuk egy nap egy sátor éjszakával, és tudod, hogy másnap már mész haza és fűröd. Tehát így meg lehet ezt szokni, és akkor kitapasztalod, mert az ijeszti az embert, hogy rengeteg időt kell eltölteni a civilizáció vívmájaim nélkül. De ez valójában, ez a rengeteg idő különálló kis egységnyi napok, vagy idő, kis darabkák. Hát, meglátjuk. Meglátjuk. Még valami promózni való? Hát. Tőlem, nincs. Azt hiszem, mennyi volt. Én, én meg egy olyan hír találtam, amit kicsit meg is ijedtem az elején, hogy beszéltünk ezer epizóddal korábban. A Good Reads nevű, ilyen uh, nyilvántartó webes cuszról, ami amiben vezetem, hogy milyen könyveket olvasok, meg, megadom nekik a három csillagot az ötből, és. Nagyon jó dolog ez, meg, meg tök jó látni az embernek mondjuk több évre visszamenőleg, hogy mit olvasod, de most például az volt a hírben, hogy ugye most már nem az Amazon használják az ilyen metaadatok, mint például a könyvporító beszerzésére, hanem átálltak valami más szolgáltatóra. Egyébként így a cikk kifejti, hogy miért nyilván ilyen exkluzivitást kért az Amazon mobil platformra például, hogy akkor uh, a mobil, mobil alkalmazásban nem lehet ezeket a metaadatokat használni, meg nem lehet más bolton keresztül árusítani a könyveket, nyilván ebből tartja el magát egy ilyen szolgáltatás, ami úgy ingyenes. És ez az átállás épp nem nagy gondol, de nekem azért 4-5-6-7 könyvnek eltűnt a borítója, így a, a library-ben. Most azt mondják, hogy ezt így folyamatosan javítgatják, meg adnak hozzá, de azért ez rossz dolog. Szóval mindenképp az a tanulság, hogy amikor az ember egy ilyen webes, ingyenes szolgáltatást használ, akkor rá kell készülni, hogy ez akármikor megszűnhet, meg átalakulhat, meg elromolhat, és hál' Isten ebben van van legalábbis egy ilyen CSV export képesség, hogy, hogy legalább magukat a könyveket, címeket, ilyesmit ki lehessen exportálni. És azt szerintem, aki használja az ilyen dolgokat, azt az eléggé rendszeresen nyomogassa, hogy legyen egy saját archívum is. Csak ezzel tudna bármit kezdeni? Tehát, hogy van egy CSV-exportod, amit meg lehet nézni a excel és hogy ezen, ezen túl, ott vagy a, a semmiben. A... Nem egészen, én, én előtte egy, most nem fog természetesen eszembe jutni, de egy, egy teljesen más ingyenes szolgáltatást használtam pár éve, és az is kezdett így bedögleni, nem volt karban tartva, nem foglalkozott vele az szemfejlesztője, és ott is egy ilyen CSV-exporttal mentem ki belőle, és ezzel jöttem be a Goodreads-be, tehát talán ez, ez a annyira ilyen Hello World egyszerűségű adatstruktúra, ami, amit tényleg a, az összes programozó le tud kezelni, hogy cím meg ISBN szám meg ilyenek, hogy, hogy eléggé mozgatható. Én most az évvel kerültem szembe, Google Reader-nek nagy felhasználója vagyok voltam, és amikor kifejlesztették belőle egy bájos innovációval a megosztás funkciót, akkor, uh -huh. akkor felkínálták ezt az adatokat JSON-ben, és ezt így kisexportálgattuk, és nem lehet vele ma, mai napig mit kezdeni igazából, vannak ilyen különböző konverter scriptek, amik valamilyen át, átgyúrják úgy, ahogy. De mit magát, a, a reading listádat, vagy a vagy A, vagy? a megoszt, megosztott listákat, a nótokkal. Aha. Hát, ez szivat. Igen. De hogy igazából nincsen emberi felhasználási formája, mert mondjuk van olyan át ami átalakítja WordPress exportra, ami szerintem egy XML file, Aha. Nem egy nagy dolog. De hogyha azt beimportál, akkor pont úgy fog kinézni, mint egy, egy ilyen igazi, tisztességes, mindenhonnan összelapott kontentet tartom az blog. Aha. Hát én egyébként ezért is vagyok így vele, hogy, hogy Például ehhez a podcasthoz is, meg a többihez, amit én csinálok, nem valami külső szolgáltatás generálja, meg menedzseli ezt az XML-fájt, ha nekem van egy ilyen desktop alkalmazáson, amiben mindig így írogatom bele az új epizódokat, meg a linkeket, és eléggé kényelmes, így csomó dolgot kitölt helyettem, de minden itt van egy, egy darab fájban nálam, ami, amihez kell. Az ember nem, nem bízhat már így a, a World Wide Webben szerintem állandóan átalakuló massza, nem? És szolgáltatások szűnnek, meg, meg romlanak el, meg válnak Google Plus darabkáva, nem? Igen. Most végig kell gondolom, hogy mi mi és hol van. De Egyébként izgálom, hogy nem ezt kipróbálni a Google-ből. Egyébként így a blog hosting témában, hogyha ilyen WordPress, vagy amit mi használunk, ez a Posterus. Próbál az ember exportálni. Ott szoktak ezek a dolgok kicsit megzakarni, hogy oké, okay, hogy kijön a szöveg nagyon jól, bármi, de egy WordPress XML, vagy akármilyen formátumban, de a képek, meg a képekre hivatkozások, tehát azt helyreállítani, az nagyon-nagyon kemény munka. Na, de a saját tárhelyes WordPress ezért kényelmes, mert felmész egy FTP kliensen, lehúzza a mindent, és az ott van. Így van, így van. Na jó, van. szóval nem akarunk itt megjeszteni senkit, meg a Goodreads talán még jobb is lehetett, hogy most már nem egy darab apitól függnek, hanem jobban a kontrollük alatt van a dolog, de, de érdemes ezeket a kis listainkat az időnként lokálisan lementeni. Csak ennyit akartam. Nagyon ehhez képes, vidám témát hoztam, őjéket szok, szok, szokás szerint. Van egy amerikai irodalmi nagyság, ami így Ö, talamban hiszem, hogy őt még nem írták egyet durván körbe masonában itthonhídben, Jonathan Frenzennek hívják, és ő, hát az, az a megalázó feladatért, vagy az a megalázó lehetőségért, hogy eliraktak egy mikrofont, ő pedig belé beszélt. És, és uh, véleménye. És véleménye, véleménye rendelkezett, és el, el is mondta. Mint minden ember, biológiailag. És, uh, és hát nem szereti az e ez azért kiderült a nyilatkozatából neki a, a paperback, a kedvenc technológiája, mert az időtálló az el tud ázni, és az tíz év múlva is garantáltan működni fog, ezért utálják a kapitalisták. És itt, itt kapaszkodtam meg, ez a, a ciknek a második bekezdésében van, és utána is nyomja ezt a finoman marxos dumát, nagyon szórakoztató egyébként. Egy amerikaitól ez mindig nagyon hitteles. És és És nem is tudom, és és nyilvánvalóan nincsen mindennel tisztában egyébként, mert amikor például arra beszél, hogy, hogy 1924-ben megírták a Great Gatsby-t, és azóta nem kell frissíteni ezt <gül> akkor nem tudom, hogy hogy, hogy Igen, van. neki van valamilyen koncepciója hogy ezeket az e-bookokat -E az írók folyamat, meg nem is az írók, hanem a gonosz a kapitalisták kapitalisták Mondjuk befrissítik, ki. meg átírják, tehát, mert hogy lehet Vosszág illetében nem látod még egyébként képeli hibát könyvben. <gül> Miért baromira iridlem? Ja, és a, az illatát nem hiányolja a papírnak? Rákeresek, ha nem emlékszem, hogy szerepel benne. Nem, nem. Kérlek szépen, az egészen a harmadik kommentig kell várni, hogy valaki a könyvek illatáról beszéljen. Aha. Egy indiai hölgy egyébként. Egyébként majd beszélünk a, a hét könyveiről, és, és én papírkönyvet is olvastam, és rettenetesen fárasztó, nagy darab könyv volt szóval. Uh -huh. És egyébként ismeritek őt? Jonathan Franzen? A névről igen, meg, meg így benne van a listámban, hogy hát esetleg el kéne osz. Most volt ebbe tavaly évben is valami nagy sikerkönyve, uh -huh. aminek nem teszem be a címe. De, a így... Freedom lehetett, az nem? É, lehet, <gül> az az most, az most az új könyve és amiről itt írják is, hogy Obama elkérte a kéziratot, hogy hamarabb olvashassam, mert akkor rajongója. Aha. És volt ez a The Corrections még, ami ilyen nagy könyv. És tényleg, tehát ilyen sikeríró jelenleg. És jó is. Esetleg. Azt nem tudom, majd ezt leellenőrizzük. Milyen szomorú dolog az, hogy valaki igazából jó könyvet ír, és fasságokat is tud beszélni mellette. Igen, tehát, de... hogy ennyire direktbe kapod az arcodba. Meg kicsit így elmegy az embernek a kedve, tehát mindig uh -huh. kicsit így színezi, nem? Azt, hogy hogyan olvasod utána. Igen, bár nem kell minden íróval összebarátkozni, ugye, hál Istennek. Igen Istennek Tényleg erről már beszéltünk is Igen. a hülye írókról. Viszont Igen. van még, még másik hülye témád is, Ádám. Igen, a másik hülyét, az pedig... hát változó a kedvéért a, a Barnes Noble és az Amazon baszogatja csendesen egymást, ahol is a Barnes Nobel kijelentette, hogy akkor az Amazonnak a... Az Amazon indított ilyen különböző papírkönyvkiadó kiadó imprinteket. Mi az, márka? A kiadó? Na, mindegy. Ez ismét az adással az a rész, amikor szavakat nem találok. És, és úgy gondoltam, hogy akkor ez tök jó lenne, nem forgalmazni ezeket a könyveket. Például az általában egy szemmel is tényített sem lesz majd benne a ambarassanokból a könyv, könyvesboltokban. Vett azok véres könyveket, sikernek most azért az Amazon központjában. Egyébként elég szigorú az Amazon, például amikor ilyen akciós vagy ilyen kiemelt könyved van a boltban, akkor annak az egyik feltétele, hogy, hogy kivedd a másikból. Illetve, hogyha máshol akciós, akkor ott is lehet csökkentik az állatot. Igen, igen. Ez de kivételt, kivételt, ezt nem tudom pontosan. Volt valami az Amazon akciós, volt, de máshol vettem meg közben. Aha. Ja, szóval tényleg így könnyökölnek jobbra ezek a cégek, de nem baj ez bizonyos szempontból, tehát játszák le most, nem? Persze, mert szórakozanak egyébként jól. De nagy, nagy cégeket harcolni, látni, ez mindig rendkívül vicces. De, de olyan finoman kultúrált van az egész. Jó van. Még valami hír így? Ja igen, van egy ilyen olvasói kérdés, nem tudom, abba belemenjünk szerintetek? Én szívesen válaszolok, mert hogy. Igen, de tovább, minek, mert nem tudok mit mondani rá. Gabi, olvasd a... is föl a felvételt. Ha, azt. Olvasó kérdezi, a hármas könyveléshez lenne egy témám. Anna azt hiszem te mondtad, vagy Gabi, hogy egy könyvet két-három óra alatt olvastok el. Én nem vagyok olyan nagysebességű könyvfogyasztó, mint ti, de én nem értem, egy átlagos oldal nekem egy percet vett igénybe. A frisssebességetekkel egy 300-330 oldalas könyv viszont két lap per perc sebességet jelent. Nem tudom, ez mennyire befolyásolja az olvasási élvezetét, vagy ez már akkor a gyakorlat, hogy tényleg ennyire fotóz az agy, mint ahogy a szavak esetében is. Mindegy, de érdekelne egy ilyen téma is az egyik szóban vagy nem tudom, igen, indik el fel. Igen, várójai És hát én nem értem, hogy hogy olvasok, és nem két lap per perc most Aha. Uh, joga, vagy könyvet olvasok, mondjuk kisbetűs, de szerintem ez könyv -e válogatja egy megrékönyv, az egy-két óra lett azért van meg, mert iszonyú pörgős párbeszédek, ami azt jelenti hogy <coughs> nagyon szellős és, és gyors. Másrésztről meg ott olyanok ok a szavak is szerintem hogy, tehát képes az ember szót egybe olvasni nagyon gyorsan, az egész szöveget szavanként olvasni, és nem kell lemezni, mert hogy teljesen köznapi beszéd ja, leszámítva. Abszolút változik a szebesség egy könyvön belül is, hogy amikor mondjuk valami gyors akció van pörgős a cselekmény, akkor így elkezdek izgulni, és egyre Aha. gyorsabban igen, a igen igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, felpörgeti a tempót, az tényes való. És De gyakran ez olvasok ez... ilyen könyvet, amiben sok akciós lövöldözés <gül> van, tehát ezek gyorsan mennek. De aztán ott az ellenpélda, amikor Umberto Eco kínoz, és akkor rá, hogy az te az átfőzök, főzök meg mit tudom én két szó között, tehát nagyon Ilyen, bántott ez az Eko. Még fáj, még fáj egy picit. Utasd meg, hol nyújt a bácsánat. <laughs> yeah. Szóval nem, nem, a helyzet az, hogy egyszerűen, a, és nem is 330 oldalas könyvekről van szó. Tehát szó, én most nem értem is, másfél perc volt két lap. Huh? De félek, nah. hogy belehúztam, mert tudtam, hogy mérem magamnak. <laughs> Befolyásoltam saját megfigyelésemet, saját megfigyelésemet. Meg ugye Ugyan. az fogalma is borul manapság így az elbukokban Na hát az igen. Az korábban sem volt éppként, mert azért voltak ezek a, hát beleszorították 200 oldalba, de 16-os van szedve című krimi lehet mondjuk énekel találkozni. Aha. Én is egyébként tudok pontos mérési adatokat mondani, mert pont, nem is tudom, valamelyik nap olvastam ezt a What It Was című könyvet, majd még így visszatérünk rá, és annyira megtetszett az első oldala, hogy így lesz screenshot -oltam, és kiraktam a Twitterre. <gül> e, mindjárt ide be is másolom, hogy lássátok. És Most már látják. Igen. <gül> Ugye? 7 <gül> óra 50 PM-kor raktam ki. És amikor vége volt a könyvnek, akkor felkínálta itt a Kindle, hogy erről twitteljek. És, az pedig... Hát, ez nem írja ki az időt. Így buknak meg ezek a jó dolgok. De, Mária? -e? Hallgattál volna rá, amikor mondja, hogy el? De igen, itt, hopp, itt van. 11.48 PM. <gül> Tehát. <gül> aki követi, az kiszámolhatja. Aha. És még az az érdekes adat, hogy 246 oldal volt a könyv, tehát ezt a hallgatókra bízom, hogy ezt a 246 oldal, meg a, az előbb nagy nehezen összeadott időpontokból kihoz, hogy mennyit attól olvastam el. Most a létszés áru, de ember engem elvesztettél valahol a második számnál. Tehát 11.48-kor volt a vége, és... Gabi megoldott táblánál? 7.50 Tehát mondjuk azt, hát, hogy Én négyesért. 4-esért Azt meg lenne órai munkára is Ja, hát ez egyáltalán nem volt gyors a 7.50-től 11.50-ig mondjuk Aha. Ez 4 Uy. óra és csak 246 oldal volt jó, mondjuk volt közben vacsora, meg ilyenek. Na mindegy, érdekes szóval oda. Legóta olyan egyébként süldőponyvalvasókkal, amikorban tudtam azt, hogy én, én száz akárhány oldalt lehet egy órán belolvasni. Aha. Aztán azóta sem tudom ezt pontosan. Úgyhogy nekem meg nincsen választ, még az a kérdésre. Vannak azok a... De nem is azok, amikor nagyon izgalmasok, hogy van a másik, másik fajta tekerés, amikor nagyon búlsít. Aha. Aha. Aha. Elkezd egy ilyen jókait is zavarbejtő dagályos hülyeségi fajulni egy jelenet. A jó Jaj, menjen már tovább, te jó Isten, még egy űrhajó leírása, a hajtónk, energia, raparap, raparapa. Rap, rap, rap. Menjünk. És... Menjünk. És akkor nagyon vissza gyors fogunk térni szerintem. Igen, igen, Vissza, igen. Annyi űrhajó leírás, mindegy. egy. Beszéljünk a sárkányokról. Azt javaslom, úgyis ott jelent. Vágjunk bele a sárkányba. Valami nagyon-nagyon köszönjük. Na, arra gondoltam, Gabi, mint mint első olvasó, akkor ő, hát, ő okozkodjon okoz, róla, és akkor mi majd így reagálunk. Oké, okay, oké. Okay. Hát, köszönjük az sf hogy belecsábított ebbe a kalandba, hogy hárman el elolvastunk valamit, és én valami a kis ujjam, amelyiket eltörtem, nem igazából nem törtem még el soha. azt jelzi, hogy mind a hárman majd itt szépen kicsit meg, meg fogjuk még forgatni ezt a könyvet és, és lehúzni. Én legalább is lefogom, mert az első rész, tehát az eleje nagyon kellemes volt, ha már akkor is a, a dagályosság hibájába bűnébe esett bele az Emilton de így berentott ez a világ, különösen azért van egy nagyon érdekes alapszituáció, és ez, ez az új dondonság varázsával engem elkapott. Tehát ez a, a távol jövő 2600-as évek, amikor az űrutazás az azért van ö, elvetve, mert drága, tehát hogy ne, nem, nem éri meg. Ez voltaképpen egy kicsit reflektálom a mára is, amikor még ilyen eset kísérleteket tesznek, de az a, az a fajta űr. Igazából nem tud annyi bevételt termelni. Oh, így van, így van. Kerül. Igen, és ezért, ezért gyakorlatilag egy nagyon furcsa, tehát a, a kiáramlottak ö, ö, kolóniák, tehát különböző bolygókra, külön az űrhajók, ahol megpróbáltak megterepülni, de hiába találnak valami értékes dolgot, egyszerűen visszaszállítás, az, az annyiba kerül, hogy időközben már a Föld is maga mindent kifejleszt, tehát ez a fejlődő tudomány, ez, ez, ez már ellátja magát a Földet. És ez egy, na, ez egy tök jó szituáció volt, és ezért, ezért, ahogy így kezdtem megismerni a világot, azért megbocsátottam ezeket a hibákat, amikor ez a megismerési, úgymond, betöltött a világ teljesen, utána én megválom szintén a második felétől egyre kinkeserbesebben éreztem magam a sztoriban. Próbáltam megfogalmazni, hogy mi az, ami problémás, tehát azért voltak benne, kidomborított karakterek, tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy teljesen tehát jelen jelenfejlődő fiatal hős. És végül is én azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez egy ilyen pikoreszk volt, nem tudom, hogy <kül> ugye ez a pikoreszk, ez a klasz, régi ö, ősregény formátum, amikor van a főhősünk, aki ilyen kis csibész, vagy valami, és ahogy fejlődik, úgy mindenféle sztorikon megy keresztül, még alakítják a, az ő jellemét, meg, meg, meg fejlesztik őt, stb. stb. stb. lehetőséget ad a, a szerzőnek arra, hogy ki sztorikat meséljen el, és gyakorlatilag de úgy éreztem, hogy ezt a Lawrence newton rángatják körbe az egész világon, és igazából az a lényeg, hogy vele mi történik, és azért vannak beleilleszte például számomra feleslegesnek tűlő ö, szerelmi kitérők is, Ugye? Ez is... az, az egész gyermekkora? Igen, tehát, hogy a gyerekkorban például miért kell olyan részletesen leírni különböző <coughs> bunyókat, vagy kocsma jeleneteket, vagy, vagy bármit. Tehát, az hogy volt ez a legjobb a kocsma jelenetek tetszettek nekem. Valahogy minden, minden egy kicsit túlbőrére túl volt eresztről, és kém, mindennek a felét vettem. Valahogy az volt a lényeg, hogy Lawrence Newton hogyan jut el ából egy másik betűbe. Vagy másik Minden létező bolygók legjobbikában. Hogyan jut el ávul és és, és és ehhez pedig egy érdekes világon, egy érdekes és elképzelhető társadalmi, szociológiai szituációba helyezve valami mégsem érdekesült ki. Én meg nektek, azt hogy a végén voltak ezek a moralizálgató karakterek, akik... Oh, jaj, és hosszan, és... hosszan. Ja, hogy, jó, hogy még nem járok ott. És én megmondom, hogy szinte nem tudtam megkülönböztetni őket. Tehát az a nagyatom, hogy most voltak éppen ez a hosszú e, ugye, ismeri minden kedves néző és hallgató, amikor a, a gonosz hosszan moralizál, és akkor most elmondja, hogy pontosan, hogy kezeli a világot, és hogy miért helyes, amit ő tesz, vagy miért fog mindenki meg semmi, sem, vagy mit fog cselekedni, és akkor itt is van ez. Persze közben pisztolyt fog a hősre. És... Uh... És még az is ront a helyzeten az író, hogy, hogy ugyanannak a gonosznak több verziója is van nem ilyen klónokkal ezt el lehet mondani. Bárjál el, el, elment Igazából lehet, hogy túl gyakran ezt a szót, hogy igazából, de <tos> talán nem annyira izgi. <tos> Tehát nem, nem, nem, nem élmény romboló. Nem bírtam megkülönböztetni, és konkrétan visszalapoztam arra a szakaszra, amikor az egyik ilyen figura kifejté nézetét a világról, és próbáltam értelmezni, és próbáltam rájönni, hogy, hogy a. Mit is akar mondani? B. Hogyan különbeszethető meg ez a többi gonosz figura, mit is akar a világról elméletétől, és lehetem, hogy lényegtelen. Minden mellett gyönyörű, gyönyörű ötletek vannak benne. Csak számra annak az igazolása ez a történet, hogy Gyönyörű ötletek egymás mellé fűzködve, még egy nem, nem, nem elegendő számomra biztos, de ezek szerint annyira összepasszolta az ízlésünk, vagy? Ne, nekem ennél jobban csúszott egy picit, tehát volt pár dolog, uh -huh. ami bosszantott benne, és most nem akarom tényleg itt elrontani az Ádámnak, de a végét azt, azt nagyon főúztam magam rajta, hogy hogy lett megoldva, de, de ennél jobban csúszott, tehát így élvezettel lapozgattam. Aha. és tetszett a kocsmai verekedés, és tehát azt, hogy a kiemelted, az nekem bejött. <gül> Valahogy úgy éreztem, hogy mindenre mindenre ugyanannyi időt szánt. Tehát, Aha. hogy és emiatt nem érzem azt, hogy bizonyos dolog tényleg fontos, hogy bizonyos dolog meg egyszerűen csak szerepelnie kell egy ilyen jelenetnek is benne. Tehát az, ami. bizonyos Viszont... szereplők, egyszerűen csak szócsőként funkcionáltak, hogy megmutassák, hogy a fiú hogyan alakul, hogyan változik, hogy tud meg információkat. És ezt egy. oda is lehetett volna neki adni egy könyvet. Hogy... Aha. Egyébként nekem nem az csak az ilyen túléltek. Szóval az ő sorsa egy picit kevésbé érdekelt is, mint, mint hogy. Hogy, tehát a kis történetek, amik körülötte voltak, tehát engem az kevésbé kötött le, mint pont ezek az érdekes részletek, hogy most ezen a bolygón hogy megy a terraforming, meg a kocsmai verekedés, meg mit tudom én. Jó, ja, mert jel, te tudom még... Dolgo. Te nem a gyerekkori kocsmai verekedésre gondolsz. Nem, nem, nem. A felnőttkori több Aha. is van benne. Ah, az, azok, azok kokések voltak. Az, azok jók, de... Ha. Igen, de például ezek a kis nem lettek befejezve. Tehát most nem spoilerezem, de talán nem nagy meglepetés, hogy szerepel benne egy meggyőződött nehezen valahol a ezer oldal során. És például mi történt? Valamikor értem, elég részletesen bemutatja, meg meg ilyen dráma, meg mit tudom én. Fontosá válik a szemünkben, és aztán egyszer csak eltűnik, mert már nem, szám, nem számít a főtörténet történet szempontjából. Tehát úgy éreztem, hogy azért főszereplő a Newton, mert hogy ő az, aki volt, aki éppen le van kerekítve végre. Uh -huh. ja, és te egyébként meddig jutottál benne, Ádám? A feléni járok valahol 50 százalék környékén. Aha. És, és olvasod. Neked csúszik, vagy megkínlódsz vele? Tetszik, csúszik, azzal nincsen gond, tehát abszolút nem kilondok vele. Ami, ami sokkal zavaróbb bennél, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon iszonyatosan túl van írva. Aha. Nem, nem is csak ott, hogy egy-egy hogy jelenet túl sokáig tart, valamire túl sok, túl sok időt úgy érzem, egy pazarol, hanem olyan szituációkban is, hogy nagyon-nagyon hogy sok szó megy el egy-egy jelenetnek a leírására. Aha. Hogy 400 jelzős mondatok úsznak el, és néha érzem azt, hogy mondjuk lehet, hogy angolban az a mondat sokkal megbocsáthatóbb lett volna. Hát a közben találtam valami és ahol ahol volt egy ilyen többszavas technoblablás dolog, ami magyarul lehet, egy jobban nézett vagy rosszabbul nézett ki, mint angolul, mert ott, ott volna. A real time nem tudom én milyen kijelzőkön keresztül nézték a leereszkedő csillagfényének hullámzásának a pamparampa uh -huh. jellegű dolgát, és, és izzajatosan. Tehát itt, itt úgy, úgy kiszakít a történetből az egész. Aha. Meg a, az egyoldalas technoblablák még az, amiket nagyon nehezen viselek. Aha. E, ami még érdekes volt, így a, a magyar cím, meg a magyar fordítás, így belegondoltam, hogy az angol egy picit többet mond, nem? Tehát az, hogy, hogy full Dragon ez az, az picit többet is jelenthet, és pont jelent is, így a a, a, uh -huh. a, a nagy cégről gondolkodunk. Uh -huh, akit. Uh -huh. Az Egyébként nekem nagyon tetszik ez az alapkoncepció, hogy, hogy befektettek ebbe a nagy űrkutatás, űrhajóépítés, faster than light, mit tudom én milyen izé, utazás, és akkor mo most már ott tartanak, hogy most már akkor szeretnének ebből pénzt csinálni, és hogy hogyan csinálják. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos eleme a könyvnek, és szerintem ez nagyon jó ötlet, és erre épített az egészet. Ez a Hamilton. És ez abszolút. Tudom... Nektek, is. Neked is olyan meglepetés volt, ugye a századik oldal fele van ez, hogy, hogy kifejti, hogy, hogy mi ez az asset realization, nem tudom a magyarba ez hogy volt, hogy mit is jelent ez, amit, amivel, amivel pénzt akarnak csinálni ezekből a kolóniákból. És amikor, amikor rádöbben az ember, hogy mi is ez, ez szerintem nagyon jó dolog. Igen, az, az a része ügyes egyébként a jövőképének. Más kérdés, hogy mondjuk ott, ott döbbentem az egyik ilyennél rá, arra, hogy, hogy hát, ha itt a, a sci-fi leszedjük, és ráhúzunk egy, egy fantazist kint, akkor az olyan, hogy működik az egész könyv. Aha. Igen. Csak akkor ha jó megízé félszemére. Átmennek hajóval a szomszéd vizére, szomszéd helyre, szomszéd, szomszéd szigetre, ahonnan a, a következő dolgokat. <laughs> Igen. Ja keletindításságok itt egymást szopatják éppen. Igen. E, ami még így, nekem azért tetszett benne, hogy, hogy alapvetően két főszál van, nem? Tehát a, uh -huh. a srác, akinek követjük a sorsát, meg, meg van egy Deniz, vagy hogy hívják a csajt? Deniz. Aki, aki, akit meg már így, így munka közben ismerünk meg a könyvben. És akkor még van egy ilyen tulajdonképpen rejtett harmadik szál, ami, ami végül a, a végén bele lesz szőve. Mm -hmm. a, az, a, az a trükk valahogy tetszett nekem. Szóval mondom, Igen. nekem jobb, jobb élmény volt, valóban túlírt, meg ugye el tudom képzelni, hogy egy ilyen nagy piros filccel, mondjuk így odaadták volna a könyvet, és akkor így, így áthúzod az oldalt, hogy ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell, és hogy visszaadni a Hamiltonnak, hogy na akkor. Lehet, hogy akkor én is elégedettem volna, de valahogy nekem rontott azon, hogy a szöveg, a szöveg anyag az mennyire biztos kicsit ilyen lelkiismeret furdalásod, hogy ú, basszus, ezt én ajánlottam a fiúknak most. Nem, nem, mert tényleg az elején így faltam, tehát nagyon gyorsan haladtam vele. Úgy éreztem, hogy tehát ez meg volt benne az örömfaktor, tényleg csak a végénél, És, és ez, ez sem igazán spoiler, de, de ha, szerintem ez tipikusan az a, az a elrontott fülszöveg Esete. Tehát, Aha. hogy én nem szeretem, amikor, amikor túl sokat tudok meg. Tehát uh, itt nyilván ez a, volt már pár ilyen könyv, hogy, hogy gyakorlatilag mindent el akar mondani a könyvről, hogy oda de ezzel mindent el is mondok a könyvről, és, és ez csak kellemetlen érzést okoz. Másként, is egy fülszó van nyilván a könyvben, ami két között, az nem tudom oldal, akkor, akkor mire beszélünk? Aha. Más kérdés, ezért meg akartam kérdezni, mielőtt leszakadtam az előbb, hogy nem éreztétek ti azt a olvasás közben, hogy egy, miközben Pikareszk regény, vagy kezeljük Pikareszk regénynek, a közben mindig olyan bolygókra vetődik ez a szerencsétlen, ahol mindenki vagy katona kisebb százalékban, és akkor oda megy megszállni, akkor legalább tudjuk, hogy mit csinálott. Vagy pedig politikai aktivista. Igen, igen. Hogy, igen. hogy a véleményüket. Isten, mente, Occupy Universe zajlik éppen, igen, és igen. Gyere, fogsz paszkos emberek beszélgetni folyamatosan. Igen, igen. Hát ez is ilyen, hogy, hogy mindenképp valamilyen szimbólum annak, hogy most milyen véleménykel kell és milyen információt átadni a fiatalembernek, hogy megtapasztalja. Igazából... Másik, a másik aktualitás, egyébként ezt be is raktam, így ezt a linket, ami majd kikerül, gondolom, a blogpostba, és hogy a, a, pont az előző epizódban beszéltünk talán Varen ről vagy egy-kettővel -e, korábban. Aha, Igen, fogunk is, mert ma rendeltem meg a második ötöt. aha és ő, ő vele van egy nagyon jó pofa interjú eh, ahol pont így az űrkutatás jelenjéről van szó, hogy az egyik elnök jelöltnek ez a Newt Kindrich, most van egy ilyen taktikai fogása hogy, hogy ígérgetni kezdi, hogy így az űrkutatást meg, meg a NASA-t elkezdi újra támogatni, meg ilyenek és akkor ennek a realitását beszélik meg ezzel a forranélisszél, és pontosan, nagyon vicces, hogy pontosan ugyanerre a konklúzióra jut, hogy, hogy igazából amennyi befektetése járna mondjuk a marsra embereket küldeni, tehát szinte lehetetlen, hogy, hogy ebből olyan visszatérő értéket lehessen generálni, hogy, hogy, hogy megérje, és, és hogy akkor miért csináljuk. Szóval érdemes ezt az interjút is elolvasni, és vicces, viccesek az egybecsengések itt a régebbi Hamilton könyvem, ez már jó pár éves nem is tudom mikor volt ez a Fallen Dragon kiadva de nem most 2000 durván nem annyira sok mindjárt mondok valamit rá Aha. jaja, mást egyébként olvastatok? áttérünk át, arra? Ott, van egy másik félig olvasott könyvem is jaj, még ezek, még a, a Dragonnal kapcsolatban annyit mondanék, hogy most mindig így szoktam, ugye a, a Múltkori, mi volt az a 1Q84 kapcsán, hogy, hogy milyen zenéket javasolnak abba a könyben, és ebbe a Hamilton könyvben nem javasoltak semmit, de azért akartam valami passzoló zenét találni hozzá, és akkor elkezdtem keresni ilyen science fiction témákhoz kapcsolódó zenéket, és akkor ilyen a Tangerine Dream nevé találtam rá, akinek a Spotify-on találtam, vagy 50 lemezét, és akkor ez úgy végigvitt a, a van. Lehet, hogy ez is hozzájárult itt nekem a dolgok élvezetéhez, hogy passzoló háttérzene volt. Ezt még lehet, hogy egyszer kipróbálom. <gül> Sajnos nem. Újra nem olvasom el ezt a könyvet. <gül> <gül> skim, a annyi könyve van mink, ami mindjárt, mindjárt nézek egy másikat. Hát itt a címek Garmada nyíljál már. Egyébként 2001-es. Uh -huh. Egyébként azt mondom, a Commonwealth szagáját az dicsérték, hogy az, az jobb neki. Én el, én nem, tényleg... nem, mint hogy most nagyon sietnék vele. Én most egy kicsit elítöttem, és magamhoz is veszem a, a szót, mert egy másik üroperettet olvastam el pont amiatt, mert uh, ilyen, ilyen, mint amikor sok fagyit eszik, az ember, és ilyen a pohárvíz, vagy nem tudom. Tehát, uh, és egy, uh, az pedig a néz a, szélbe a Bankstől. És egyszerűen jobban esett. Tehát, hogy uh, Mindenütt, ahol olvasgattam cikkeket, ha arra mindenhol megjegyzik, hogy a legolvasottabb ízé író, brit író, még Banks és Reynolds előtt is ott van. És, és nekem Banksnak egyszerűen arányosabb valahogy szebbek a szövegeit, tehát jobban élveztem. És ez a szélbe, ez egy kifejezetten ügyesen megszerkesztett könyvem. Mármint, hogy én úgy éreztem, hogy így arányos minden. Nem, nem, nem volt türelmetlenség, nem volt kellemetlen sem a váltás, sem a... nem hasalt rá túlságosan valamire, és szerintem tényleg egy jól sikerült könyve. Elégedett voltam vele. Akartak ah, még volna. Hát én megpróbáltam már nektek eladni. Ö, az, a, a Takeshi Kovács regényeket... Igen. az első egy-kettőt azt nagyon szerettem, aztán már utána nehezebben, nehezebben csúsztak a folytatások. Jó, mert azzal voltam, hogy az, az, az, az nem is annyira űröperet, mint, mint inkább akció, de de így nagyon szépen egybe van, működik jó. Jó kis hardboiled. Hogy... Igen. Jó, Tehát, ha van elég, elég töltényed, akkor végigmész az asztal Gabi, tényleg a Takeshi Kovács sorozatot azt kép kóstold meg. Jó, hát lehet, hogy két-három podcastra későbbére be tudom tervezni, mert sajnos most eljött az idő, hogy tényleg így a csőben már van pár gránát. Annyira Én... jó, hogy ezt mondtad, mert uh, olvastam most valahol egy, egy cikket, és nem fog eszembe jutni, hol felemlegették azt. Megvan, uh, Rory Maknak volt a posztja. Aha és felemlegette azt, hogy szerintem máshogy fogyasztunk már tartalmat most, hogy e olvasunk. Például máshogy vásárolunk, ez a hörcsöggének bekapcsolnak az emberben, és összeszed mindenféle dolgokat, és aztán nem olvassál, és egyre több nem olvasott van aztán a berendezésen. Ezt nagyon tudom magamon érezni egyébként, működök néha így. Igen, így felbújtjuk egymást is mostanság, hogyha van egy, egy jó akció mondjuk a Amazonon, vagy valami, akkor mindig mondjuk egymásnak, aztán tényleg halmozunk. De papírban is meg lehet valósítani, csak a fizikai léte jobban figyelmezteti az embert. Hogy... Igen, meg ez a van click, am amire az Amazon építi a biznesst, mm -hmm. az nagyon... Egy nagyobb. nagyon aljas dolog. Na és ő, ő idéz egy olyan eko-mondatot, hogy az egészséges arány az, hogy az ember mondjuk a könyvtelenek hogy 25%-et nem olvasta. Ettől viszonylag eltávolodta mostanában. ugye ezt a fajta tervgazdas tervgazdaságot most nagyon értem, hogy akkor nem a következő adásra. Nem veszem meg, ráér, legközelebb is akció lesz. No pressure. Risti, mit olvastatok? Mert én a néző a tudnék sok minden mesele, de szerintem nem ér. Tehát jó, és ennyi. Ádám, te... Jó, akkor én mondom, hogy egy, egy hírcik nevű embernek, aminek minden, mindjárt kigulizom a teljes nevét. Olvastam a Xerox Park nevű a Xerox fejlesztől laborról szóló, milyen dokumentum regényért. Az a című hogy Dealers of Lightning, Michael A. Hiltzik, a csóka. És az, az kevés lenne, hogy jó, tényleg tök jó. Nagyon kellemes a sztorikat mesél. ugye ez, ez volt az a labor, amit a, azelőtt húztak fel, hogy a számításnak nekik általában kitalálták volna, ugye legalábbis a, a kisgépes, asztali számítógépes dolgot, amiben mi benne élünk meg ami az előtt volt ott a sziliciumvölgyben, mielőtt a sziliciumvölgyet is kitalálták volna. Köré építették. Igen. Ezt így oda lakták a, a Stanfordnak a végére, a kapunk kívül egy labort, és aztán elkezdték felvenni olyan az okos embereket, meg innen-onnan. És eszméletlen sok dolgot dolgoztak ott ki, az, az Ethernettől kezdve a lézelnyomtatón keresztül. Egér. Az egér az, az Engel már volt korábban, csak nem használták úgy, mint most. Aha. De az ilyen félpontos, meg, meg az első személyi számítógépet, amit összeraktak egyszer csak, mert mérne. És, és egyrészt egy tök jó dokumentum, a ott látszik, hogy mer, merre ment ez a kutatócsoport, honnan szedték össze az embereket, milyen kutatási irányok voltak, milyen PHD-s megszállott fiatalokat szedtek ahhoz, hogy ez működjön, és mennyire kellett őket szabadon engedni, hogy, hogy a napi forrozgatása közül egyszer csak kiesen néhány lézerem tó. Mennyire száraz, vagy, vagy jó sztorizós mm. könyv ez, hogy a, a sztorik azok jók, viszont pont erre akartam rátérni, hogy, hogy viszont az emberközi viszonyokról nagyon keveset beszélt. Tehát, hogy annyira érezni, hogy ebben még sokkal több van, uh -huh. és hogy a Xeroxon lehetne sokkal jobb könyvet írni. Ennek ellenére teljesen jó, meg nagyon ajánlom, meg szívesen kölcsönadom Majd ezt még az életem tragédiájának helyszínén vásároltam a Mountain view Computer History Museum-ba, egy ilyen sajtóasemére jutottam el, amely sajtóasemé miatt maga a múzeum zárva volt. Oh, és jaj. mint a Rambo vers, mint a kenyérleségbe, így tapadtam rá Aha. az üvegre, hogy ott van bent egy PDP-1, nyújtottam az ujjamat, mint az E.T., és hát bármire nem engedtek nyilván és kirevögtek. De, és az egyik sarokban volt egy d meg egy azt úgy megnéztem, és éreztem, hogy én kimáradok és vettem egy könyvet. Uh, hát mondjuk ennyire jó egyébként, meg megérte, meg, meg, meg, meg tök izgalmas, meg mégiscsak az egyik olyan hely, ahol feltalálták a, a jövőt. Uh -huh. De lényegesen jobb lehetne sajnos. Ja. Én meg egy jó kis rövid könyvet olvastam, aminek már egy a az oldalszámát, meg az olvasás és sebességet az elején, az a George Pelecanus nevű írótól a What It Was című könyv. És ez is az Amazon hibája egyébként, hogy olvastam, mert most ilyen egy hónapi 99 cent akciós könyv, és most jelent meg hardbackben, meg, meg mindenféle kiadásban. És szóval nem, nem, nem is értem, hogy hogy van ez a marketing benne. De uh, ez a Pelekánószerről, már beszéltem egy korábbi epizódban volt egy uh, görög magánynyomozós könyv, a Dökkát, amit már ajánlottam annak és mint kiderült ez a What It Was, ez a Derek Strange nevű fekete nyomozóról szóló sorozatának egy része talán negyedik vagy ötödik rész már belőle, de én is itt ismertem meg a figurát nagyon-nagyon jó pufa, könnyű olvasmány volt, kicsit ilyen Elmore Leonardra hajaz, azt már a másik könyvén is észrevettem, de itt talán még jobban kijön Ugye a karakterek is olyanok, meg a karakterek közötti kapcsolatok, meg meg, meg ahogy a sztorit, meg a szálakat csavarja az író, nagyon jó pofa. Itt is a zenének nagyon-nagyon nagy szerepe van. A, az szint az összes fejezet úgy kezdődik, vagy összes jelenet, hogy, hogy azért megmondja az író, hogy, hogy éppen a, a, a kocsmában, vagy a kocsiban, vagy a rádión milyen zene szól, és a, a szerelmi jelenetnél milyen bakelit lemezt rak föl a főhős, vagy itt a nő. Mert ugye 70-es évek meg a szexuális nyitottság, az abszolút megjelenik benne, és ez a közös szál egyébként a Dökádban megismert görög figura, meg, meg a Terek Strange, a fekete figura között, hogy, hogy azért, azért nagyon bírják a nőket, és a könyv 10%-a legalább erről szól. És itt is természetesen, természetesen betároztam az összes albumot, a megzenét, amire hivatkozik benne, és nekem megint hozzáadott az élményhez, hogy ilyen zenéket hallgattam közben. Mm -hmm. Curtis Mayfield, meg uh, Stax kiadónak mindenféle száma, Parlament. Az mennyire jó. Igen, hm. igen. És Mondjad? Mm. Nem, csak az jutott eszembe, hogy volt, van egy kedvenc mesekönyv, a gyerekkorom óta a kedvencem, ez a Gianni Rodari, vagy nem tudom pontosan, hogy a nevét, és több könyve megjelent magyarul, de a kedvencem az a cím, Zongora, és a nagyon abszurd kis mesék, és ilyen iszonyú, brutál abszurd kis rajzokkal, de tényleg, tehát ilyen horror. De imádtam, mert színes, és, és a sztorik. Hát ott, ott például van egy ilyen alapmesesztória, az a, a autó visszapillantó gyár, tükörgyártó gyár igazgatója nagyon gazdag, és csak 24 szál haja van, és 24 autója, és van a szegény hegedős, aki van, könyv, azért van a hegedős, mert hogy az autó visszapillantó tükörgyártó igazgató, lennom. már kiszúrt, hogy a filmekben is mindig egy egész szimfonikus zenekort követi a hősöket még üldözések során is, és azért neki van egy hegedőse, aki kitolja a zenéket. Na hát ebbe is van bőven, bőven hegedűs és tényleg 99 centér, azt mondom, hogy még most ebbe a hónapban szerintem mindenki, aki szereti az ilyen kis krimiket, az vegye meg, és érdemes közben nyitva tartani egy YouTube ablakot a gépünkön, vagy Spotify, akinek van, és ahogy hivatkozik valami számra, akkor betolni, és úgy úgy hallgatni, hogy beszélgetnek a szereplők jó pofa módon. Hangos könyv, mert mint egy igazi multimédiás. De... Nem, nem kell nem kell az, belépíti, de az ember mellé rakja magának. Ja, igen, kihelyezett. Egyébként ez a Pelekanos ez ugye a TV bizniszből jön, szóval van ez a Wired című sorozat, amiről, aminek ő volt a showrunner, most is van egy-két sorozata, és biztos, hogy onnan jön ez a akkor gondoljunk a jelenethez ki egy jó zenét Aha. koncepció, de nagyon bejött nekem, és tényleg jó kis könnyű olvasmány, rövid. De engem már nem beszéltél egyébként. Mennyi idő volt? <laughs> most már nem számolom ki azért. Jó van. Még valami? Semmi, magam részéről elhelyeztem egy ilyen podcast történeti most Amazonnak, a Vedd meg most bob hát, Úgyhogy, szóval. Hogy, vagy erről fogok beszélni jövő héten, vagy van egészen másról, mert eddig, amikor elmondtam, hogy mi lesz a következő heti témám, akkor úgyis mindig tök másnak. de most azért se nem? Tehát beszélgettünk róla, hogy, hogy Oscar szezon van, és tünde a podcast közeli bloggerünk összerakott egy jó kis listát, hogy, hogy milyen könyveket lehet itthon, meg külföldön beszerezni a, a filmek alapjául szolgáló regényekről van szó. És én például abból választottam, már olvastam egyet, majd arról beszélünk legközelebb meg ő is ezt a döhelpet már bevállalta, úgyhogy hát itt találok valamit magatoknak. Én már azt olvasom, a, a Schuster Szabóval ah, Az címkönyvet, az, azon ja, mértem a olvasási tempót, én ezzel készülök. Igazából a helper az talán de HP az talán érdekel, Aha. de a többi valahogy nem. Aha. Na hát a... majd elmondom nektek, hogy ez milyen. Oké. Okay. Ezért Sziasztok. vagyok. Sziasztok. Sziasztok.